Капіля звузила очі, як розлючена кішка, і дивилася на Шурика пронизливо. Той же широко всміхався, потягуючи дим із майже допаленої сигарети. Тамара кинула оком на каструлю, там вирувала зелена юшка, викидаючи догори білі пластівці картоплі, прикрутила газ. Я не позволю гнать маму на жебри, знову верескнула Капіля. Лілечка, тебе голосно кричать вредно, вавки в горлі заболять. Ніжно сказав Шурик Тамара йшла з коридорчика В кімнату маленькими крочками Ледь-ледь пересуваючи Не так капцями, як підрями То ти оце кажеш Несміливо почала вона і стала Ну да, мама Ви, женщина, пожила і плохо війдете признав сказав Шурик І кажеш, можна зібрати на палітру Спитала тихо Тамара Даже больше, мовив Шурик «А що так кажу, знаєте, зіньку?» «Хто ж її не знає?» – сказала втомлено Капіля. «Ну так я став з нею вчора поразгуварювати», – мовив Шурик. І, гаврит, «Є в неї, каже, знакома. Жить, – говорить, – нема за що. Ну, – говорить, – попробую. Не то, що каже, навсіх да – попробувати. І мама теж попробувати може. Нє так нет, На нєт суда – нет, Я не принуждаю». Боже, сохрани! Всі да, уважав, і уважать буду маму. І знаєте, скільки собрала в день? Скільки? в один голос запитали мати з дочкою. Десять лимонів. А тепер вона на і так сказать. Десять лимонів спитала жадібно капіля. Пусть мама попробує. По великосвіцькому усміхнувся Шурик. Ні, «Нє, так, ні, на ні, кажу суда, Кажу ні. То як, доню? несміливо озвалася Тамара. Не знаю, мам, сердито сказала Капіля. Тобі просить, то сама й рішай. Тоді Тамара сіла на низького ослінця і заплакала. Не знаю, що його й робить», – мовила, втираючи очі. А може спробувати? Тобі просить, то сама й рішай, сердито повторила Капіля і відвернулася. «Ви у мене вумнічки обоє», – сказав тепло усміхаючись Шурик. Тому я вас і люблю, так сказати. Особливо ви у нас, замечательна мама. Та й ліличка неплоха, так сказати, дійсно. Капіля двинула виконувати Шурикове повеління. Коли був такий діловий та активний, їй приємно було його слухатися. Окрім того, допікала гадюка, яку конче треба було заспокоїти. До Людки йти вона не збиралася, хоч і назвала її ім'я, бо та хоч і однокласниця в минулому, але останнім часом взяла собі бридку звичку повчати Капілю, як треба жити, а капіля терпіти не могла, коли її хтось повчав. Окрім того, Людка все повипитує в неї, а зрештою грошей не позичить. Отож, скерувала капці в бік вальченого дому, і передусім тому – що Валька Карташевська була єдина її родичка на околиці, власне не сама Валька, а її чоловік Степан, а родинні зв'язки капіля в глибині душі шанувала. Отож вергала пелюку капцями, суха і тонка, як дошка, в неї навіть груди всохли і не віддимали плаття, як в інших жінок. Хламида висіла, мов на опудалі, а темне обличчя у світлі дня – ніби ще почорніло, ноги також худій, костомашні, майже без тіла, кістки та шкіра, і також темної барви, бо зарослі волосся. Ішла вона так за вулком, і перекидала в голові, мов кубики, слова, що їх догідніше було сказати вальці. Слова складалися у вервечки, розлазилися і розпадалися на геометричні фігури, про які мала кволе поняття ще в час навчання в школі, але вперто їх хладнало. У цей час Шурик стояв посеред кімнатки і застібав на сородці гудзики, що заміняло йому процес перевдягання з домашньої одежі на вихідну. «Куди сідеш?» – спитала Тамара, стоячи біля каструлі, в якій варився борщі пильно, дивлячись, як бурунить зелена вода. «Да, мама», – енергійно сказав Шурик. «Когда будем только лежать, чор та лису Что «Що ж ти хочеш добиться? сумерно спитала Тамара. «Кой-какі вещи для вас устроить, мама», – сказав Шурик. «Інструкції, как себя вести».